ان دیار به باس بیان روان دي دا بازار چې د لباس یو اگر چې په زمانه زمانہ کې خلق پیزار بازار د لباس حصہ نه ګڼي زکه جو جنازو کی په مدريې کې او سکی او سکی کتابونو دا د لباس یو حصہ ګرځولې دا سنت دی لباس شرته شرطه د بازار شرته نبی علیہ السلام اسلام نبی په السلام و سلام نبی علیہ السلام ایم جی کم عدا خود لدی کم ترخ پیزار مدعوی احتمام پکار دی جا بی رضاں ہوئی مند نبی علیہ السلام سوئے و سفر کی نمگ تیویلو جی سیاد پیزار استمال ہوئی یقینن سڑے ہمیں شوی سور ترسو پوری چیدے پیزار کی نبی علیہ السلام خفقی شفقہ تیوی ایم و ګورېدا پیځارونو چیز زمنګ دا مسکینی وخت کې پرځلې عربي پیځار کې عربي پیځار اکثر دا چپل ونه تدو چپل نه و هغه وځي هوایي شن چپل چپل دې یوګوته او باقي ته دي ترېونو ڈاکمه هټه پته دي دوی ورکلو بلدا نه ورکلو ناکه دې کم پوری تد دې قبالان وي په دې په دې سره خپل نو اترې ده خلنګل کا نغې تشیص اول نا پرکوې تاسو نبي رسولم د نال لپاره دوه قبالو دوه په ځوانونو وخت په ځوانونو کده کې رب یادونه نه رسول میره سلام چې پیزار په خوږی انسان په والاړه دینه مراد او قسم پیزار دې په والاړه په خوږو کې پاکی دا خوف یې ري چې انسان مرسته هلاکت سمخ مخ شرو وګولې اوس کده پیزار یې جوسته کش خوږ په کولم ما سم تکلیف جوړه دا منه شماتيده مې دې انسان را پريوي ندير مد كار وای و رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دغه کینه د نور د نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دغه کینه د د نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دغه کینه د بل پری کی دایره دایره چې د یو طرفه او جتي بل وخت میکري ګډور شي را پنداي به مات شي بيزه په دې وجدي نه منو شو د ټول منش په قطي روايت نبي رسول الله عليه السلام په دې کې نه حالو نبي رسول الله عليه السلام په کې نه حالو نبي رسول م پرابر پر نکی اونریږي په هوت واهیت کې وګسلاځم خوراک نه کوي وی قره دنا خدای مو تایره کړم نو توانوم نه راځه پر هغې نه ولاړم هغه نه دیار دې دیار دې څارنه نه وی چې یو پایدا کې نی پیزار خپل اړخ کې وړدان دا په لږه د شمانه ول تکمن یوونه اوله ماته او د خې مخکی شو پويستو کیروشته او که په ټولې نړۍ کې ودرود دی او نړۍ یې نارې کال وخت موږ ته راځي ولایې کوټه کوي او کال وګوره او درو هغه څو ماده موه او موه او موه د نن بابن الفروش بابن الفروش بابن الفروش ابي قرهه حدثنا يزيد بن خالد عن ابي قال عبد الله تبارك وتعالى بابن انسان چکه مستریږي په لوی ځي السلام فرمایي جابر بن عبد الله الرحمن روایت ته ذکر کړل نبی السلام مستراولارا نوې پرمائيل پیراشون جوړي یو مسترا ده سړی داو پیراشون نن مره ته بلد فار د زنانه او پیراشون دې اول د کور د میلمانه چې یو یو پیږا مقصد پرې کیداو چې د انسان د سړی ضرورت راځنو د زنانه جوړ کی د زنانه جوړ کی څه بچي وشو به دا هره جوړول میلمانه نم د خلکو مخترب کی ځکه پرز ک دوเมล ماجو د بسترې ته چالهت کې ویرس دا جنس کې مراد ده دا ضرورت سی ورام یا شیطان او حاصل حدیث ته د یو خبره خلق مستند کړی را کیدې چې سره ځان نه بسترې جوړای او د خپلې بیبی هم جدا پریوي خنویر رحمه الله د تر کېدې متفکر دغه نه لري در خبر ځای اصل مسله دا کل کل ازار راځي هزار په وخت انسان جدا پريوتو ته ضرورت راځي ورنه مستحب اغم دغه د نبی رسولان طریقا اغم دا چی غذر نو زوج د خپل زوجي سره پريوزي کې پيو پیراش کې کوم نه ني استراحت رازم. او واجب نه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 ولين ارا حدثنا عن له تخريعه عن ابن اميه تابعين تابعنا ابو الخرجيه قال يخبرنا عمر بن ابراهام قال نمد يومنا روايه جديده من غريدره اليمنه سيدناكم لا هوج كمر قال ومن اهم بصو هو انظر الى اش وهي رفقه تشغوريا دير مشابي دا غډیر مشابه او صاحب رسول الله صلوات الله و بركاته دي که سمته ساده گی کړه دا هم مشابه دي دی وختونه کې وکړ څو ګلان شدي ابرکیمل کونتنه التی چې څلکو جونوینه صحابه کرام جون دي ترې دي لیمن ساده دي و اي قال الله صل على قراتنا فجنا ان منذريان جاب قال قال رسول اتخذتم ان ماتن تذو نری پردیه جس طرح چکم دی نو شوروک له <سؤال> ان مادهما د نمت نمت په بسر د پاس چکم کټه درې اچي نری ونه کیدی دی ما وي چرته زمونږه پارا کټه درې نوی سره وې خبادار غران خسلاله ان قریب نشیب تا زپاره انمانه دا کټه درې نری نری جاري دا د دې دې روایت کیداراله صحابي وې ما مینه صحیح ده کریډیټ کریډی کور ته راښمنه ده دا نما توینه په وسترا نو زنا نمنه کنده مکو ما ته وی چوری نه وی ستره نو وی د پارشی ما ته حدیث راځي چې غلې شونه بارك جان سلام تو ویلا دوتلم قرونه منی الله دی انا ما دې دلمن ادمو نبی سرمن نو حش وليب د کجرو پوست کیو ا دې ستره مبارک مرسترازي قالت کنه زجت الرسول من آدم د نبی السلام در ډړي زیچ بستر وا دام سرمانو داگی د دا پوستکو تاکوی. اوز غمالوج پاکی طلق گوری. او کس معاقیسم پولیشتری پاکی گوری. اگدایس شادی. کجوری بی پوستکی داگی ناڈکو. وائے. وائے. اگلا سن عبود و وی سلمہ رضی الله عنه و اوی چود د دې مسترا برابر تیار زید سدید ابن بیلی اسلام دې مقصد همدار دې چې تنبیہ اسلام مسترا او د منزه زې او د امي سلمہ مسترا کېو زې دا سیدا قریب قریب ودامن بابا زهې انتخابي انتخابي ستوري او ویې قال دا پردوته وي پردی چی یو کو دروازه باندې پردا چول شو پردی د کور اچول د هر جنش هغه پردی چی خلجه په دیوالونو باندې چي ا دنو باندې زی بوځن د ممنو نه دی وځي کداز پردې ته غده گرمي او د سردې د بچاو د پردې کوم سہاره دی په دی خبري رمضان ساتي چې دا سیونه کوي په دای کې غلو او کیو زیاته او حدود کې دن پر ساده ساده <سؤال> ساده <سؤال> دلته چې کوم مسله شو وړاندې زی بوځنه ته پرونه مې درته ښه ښه شو عبد الله <سؤال> ابن عمر و ایت نبی له سمرای فاطمه رضا تنبیه مونږ راځي په دروازه باندې پردان داخل نشو دا وی او ما كان يدخل الا بدا يورد کمبا نبدا غرید مونږ شروع وکول په دیوانی کې باندې وراړل او له فاطمه رضا کوتتلو فجاء علی و دعا علی رضي الله تعالی عنہ قران او فاطمه رضی الله تعالی عنہ ختم قال المالكي سيجل نه تاتا قال تغي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بابا جان راغلو اليمات پرميت غول داخل نشو فاتو علي نورغتن بيرزرم قات علي رضي الله تبارك ان يا رسول الله ان الله في امرنا فاطمه استبد عليه مر جان ج... گرانه لگی دله پهوانی انکه جيت ها جيترا جدي کرغه شو قال النبي السلام پرمان والدنيا زمانه دنیا تر زمان سری و ما انورک مو زمانه خوش تر سری مستر وایت کرا دي نو كان سترن موش ين پرده چونده مناقشه او مزينه وا وك النبي السلام و قسم فذهب الى فاطمه لو فاطمه خبر ایک ودي تر رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال <سؤال> النبي قُل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ته ما امروني به ما ته سوكم کېره قال النبي زه یم ګوله ورته فل ترسل به راونی پلان پلان کو کرے و نوی غریبان خلقو دتی نماځوي وای سلیب په څومره خدانه دا خاص قسم په سواره او شعار دی عقیده دا ودانه يهودو ايسه عليه السلام رسولي کړي دي او جليدي دا سلیب چیرې به نبی عليه السلام په کور کې نه پری خور رانو به لا یو څه شین فيه التسليب الا قدبعه رانو به دا اوس زه یو څه نه و دا در صلیب نشانی خواستگی دادا نسواراو شعار گردی په نفدیو جانی بیلی اسلام داکور کن پر او دو کله کلا او پکیدیو نیسا علیہ السلام تصفیرم جوڑا ولو یہ واضح خبر ہے ماسلام داشو چکل داسې کداسی چې تکا شعار داکور کن پر خوزن نیفکار استی طور پکار دا نبیان ملي پښتون په بل ډول له ملایمو له کومه لري به کومه صورت ولا حدیث سره مخ تیر شوی کتاب ته حرات کې تفسیر اندازو شوی چې کم کلب مراد ده ما زون الاعتناټ ټول څنګه څنګه تفسیر نم کوم مراد ده ناټول تفسیر بغزه کتاب ته شاعر وایي زیر ابن خالید جوہنی لابو طلحان ساری زاون روایت نقلقی جماعت نبی علیہ السلام نوری دلیو پرمائے لے نہ داخلی ملائکہ و قرشبہ کی اس پیوی و تمثال او نہ موجست سما تصویر کی عموم میں تمثال دسی و اچی دسی جسمدار والا شو بیر زیر ابن خالید انتلق بنا الہم المومنین بوزمان گاومی المومینین ایشی رزی اللہ تنانچی داغینا مکتا پوسکو دی بارکی نزدی بن خالی داوئینا دا کڑیوا ابو تولا حتا ایخ پل شاگرد داوئینا کڑی سیدی بن یسار دی پان تولا قاندہ دواننا پقا فقلتو داوئی ماهو فقلنا ممگوی هم الممنون وطلحا حدثا نعبو طلحا متحادیث بیان کرده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بے کذا وکذا ناما کی حدیث بیان دواقعید تحقیق بابو کولو دسینا جسو تحادیث ہوئے و جتو چدے تحقیق کوا خا ماوری دن جن بیانی صلی اللہ علیہ السلام نوی اسکر وزالی کا قالت اغوی اللہ قولی حدیث کماتن لیدو لیکن سو او حدیثوكم خبعیلی حدیث بیانکم اگ جمانی دلیو خیل دنبیر اسلام خرج رسول اللہ اسلام و دنبیر اسلام فی بعضی مغازیه ف <في> بعضی غزوات خلوکی و کنتم زا تحیین و خفو له ما بواخ معلوم و ولد آغد و فس کیدلون که دیر تیمتی و لعرازی ف نمتن ما یون ری و انتی پردر آوستا کانا لنا چیزم و فسطر تو همال الارز نعم <مؤلة> اولا <مؤلة> گولا فلماجا كن چراغ نے میرے تری استقبالت و زم احترام فقلت السلام علیکم یا رسول الله و رحمت الله و برکاتو الحمدللہ الذی اعززک و اکرمک دو او شو کاردارچی خاوند راشی نوکدا نظر ایدل بیت نبی رسولم کور تو کا تا داسنه سوچ پیدا کی چې تاڅو سر راړ کورته ګوره دینش ن پر ان مانوویل فلم يرو ذلكالشي ماې سواپس په جواب ماول پهال په مختې بینې سلام فتن نه مطر راغې ب هغه پردي ته هه کوتردي چې سرری او میو پررم ان اللهلم مور نه الله موږ ته حکم نديرې کله پیمه په ذکر رزق نه چمتې راکړنی نکسل حجاره چموږ جامی وروا غوندو کان تولبین او حټوتا زیارتون کیږي کنه ابرونو راځوي او کان ورایچوي الله د دې حکم دی کله قال دایشه رضی الله تعالی عنها فرمای په طوانتو فقطاتو او جالتو اجازه ده م هغه پرده کټکلا همګر د ولځباله تنه او حشاوته مالي فلي او دکمه په کتابه پستکو رکجرنا نبي په ماونه کړ دی حدیث کې خدای تعالی غو ایماني ترميزي له محلدا انکار کړی چې دغه پرده چوانو په دې کې ندي اوهانو تصویرونه ا نبی السلام علیه قرشه چې دې سري او دا وی ساده د دې پیژونکو د بیسره په کارونه په یوه ورځ جنا چې په سره ول زراغه شکلرېږي روښه راند او کله یې روښه شي چې هغه داسویر روان شي اتر کې غوښ شي نو بیا دا د ممنوعیت نه وته او کبل پرزنامی په استعمال د تصویر دې روحه دا مطلقنه روان نه دا پدې چې د روا د چسانې په تور د تنظیم تکریم ساتي یې ریزیو زینت د پارا <سلام> لري ځان کړې وي په سره دا استعمال شي چې هغه موهانی او زه د تکریمې نه کیږي نه کې کی به سترې د پاسي د خلخ پیګل دې ته جوړ کړې دا به خارجو ګننګار دي کېدې مالون کې په دې وخت کې دا وی ساده چې وینم دا موهان تر کې سره دا شروع نه استعمالې خلک رضا کی نبی رسلم انکار نقللوخ اچھا بایی زید ابن خالی انتداح دیتی کر قللوخ ان الملائکه <سؤال> ثلاثه غبيته فيه صورت دا بو سر می صحیته شاگردي وي چې زير بي مار شيونه موږ بي مار پرسي له لاړو دا په دروازه او پرده و پاکي تصویرو نماو بيد الله الاهي تعوي لا سوق تي رامي مونير عز وجل تره ها كم چې مون مومنيني داي پرګټه اي حديث ز موږ ته خبر نه راکړ د سورو بارے په اول کدا ممنوع دی وړاره فردا کې اچولې امید الله <سؤال> تعالی انتی اوري دلچه کروي کله رحمتي سو مگر هغه نقشت بجامک دي زمونږه مهندسي نو خبره کړې هغه دا چې چټ دغه تصویر د غیري ذروه وې نو به جواب نو پکا نو امنا سي پکارو چې دا غیري ذروه شي دا ممنوع نه دي او که چټ دغه ذروه شي تصویري من دې کې جامي او غير جامي برابر دي څنګه چې مضمون دې جامونو اله <سؤال> برابر دي کې نو بجامو کې هم هم نه دا جواب درته صحیح نه دي او به دې له خلاني اچھا طريقه له دې مرحله نه نه ضايع نه اسماعيل ابن كريم عرضته مقاله حدثي باري مينه عقله ندي ان واغنه ولا بهان دجبنه نه ولي تر څو ورو مله او دغه باندې د یو کاوه د پیغام يا خالد اني سباق علم وباك قال اقبلت قال اقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بارك الجبريل عليه الصلاه والسلام كان واجئ قال لي لا بلان يقرنتموا بابين من داخل او وی غلا خاطر نه او ځارې نو غلا خاطر نه ځارې او وی غلا خني ما او اضحاق فذاريوم ائ ائ ان تا اذن دي ما هوتوي جبريل لاغله نه ما تیځ ذبيګار اغله عمر همنه نه کومالره زماره داخلي دونه موږردا چې تصویرونه کورکی نری پر دی واکیم تصویرونه کورکی سپو درې خبرو زمونه هه کومه بهرادی تمثال پر سر دغه تصویر الی په بیت کورکی یو قطا چې کډش دا وګر دي په شان نه ونی هه کومه پردای چې کډش نغې نه دوبه د خطنه غردولې شوی شي چې خلاص په تو ته عام او نه اورې سپیاره کیو کومه چې وې صفاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا چلنے ویلی سلام <سؤال> وک دې زماني طالب خو نه چپ کې دلایلی وای ځل کله بغاځو چې عمر حسن او ایرو حسینه کان تحت ناس دین لهم شو لاندې دا هغه کټکې د نظر نه نن ځدا چې یو سيزون تیغه خلک پای سامان دي لکمیز شو دراز شو زیدون کچینی ڈپائی لا ندیو پا امارا بیگنو امرو کنو بی بخر جادو استشو آخر کتاب نیواز اول تر